Ви не впізнали б цей автомобіль. На ньому не лишилося живого місця. Фари розбиті. Ковпаки на колесах давно злетіли. Він мав вигляд ветерана сотні перегонів на знищення. Їзда по тротуару дуже пошарпала Бентлі. Проїзд підземним пішохідним переходом пошарпав машину ще більше. Та найгірше було перепливати Темзу. Добре ще, що Кроуліз догадався зачинити вікна. Тим не менше... Він доїхав. За пару сотень метрів перед ним простяглася траса М-40. Вільна дорога до самого Оксфордширу, якби не одна заковика. М-25 знову стала на шляху між Креулі та Татфілдом. Смужка концентрованого болю, що без перестанку кричала і мерехтіла темним світлом. Це не Оксиморон. Це колір за ультрафіолетовим. Науковий термін. Інфрачорний. Існує дуже простий експеримент, який дає змогу його побачити. Для експерименту вам знадобиться лише якісна цегляна стінка і місце для розбігу. Той колір, що ви його побачите разом із болем від удару об стінку головою, якраз перед смертю, і буде інфрачорним. Одигра. Ніхто не може перетнути її і вижити. Ніхто зі смертних. Креулі не знав, що вона робить з демоном. Вбити його не вдасться, але все одно цей шлях приємним не буде. Поліціянти перекрили дорогу якраз перед містком через М-25. Сам місток було всипано вигорілими рештками машин. Деякі щатліли, що свідчили про долю сміливців, які намагалися перетнути темну дорогу перед ним. Поліціянти не були дуже з того раді. Креулі перемкнувся на другу передачу і затис педаль газу. Блокпост він пройшов на швидкості в сотню. Це було просто. Спонтанні самозаймання людей реєструють по всьому світу. Однієї миті хтось живе собі спокійно і горя не знає, а наступною від людини залишається хіба що сумна фотографія кубки попелу і дивом утіліла рука чи нога. Спонтанні самозаймання транспорту задокументовані не так ретельно. Але якою б не була статистика таких випадків, їхня кількість зросла на один. Шкіряна обивка задуміла. Напружено вдивляючись уперед, кровлі лівою рукою пошародів на пасажирському сидінні і переклав ґрунтовні і вичерпні пророцтва Агнеса Оглашеної на безпечне місце, собі на коліна. Хотів би він, щоб вона і це передбачила, а вона й передбачила ось такий вигляд має пророцтво Вулиця Світла кричить, зміїна чорна калісниця горить а королева не співатиме більше живосрєбних пісень. Більшість дослідників погоджувалася з Гладлією Пристріт, яка в 1830-х написала невеличку монографію про це пророцтво, пов'язуючи його з вигнанням ілюмінатів Вайсгаупта з Баварії у 1785 році. Тоді машина зайнялася. Тільки вперед. З іншого боку містка поліціянти поставили ще один блокпост, щоб не пускати машини в напрямку Лондона. Вони саме скупчилися довкола радіо і реготали з рапорту Невдахи, який погнався трасою М6 за викраденим поліційним авто і виявив, що за кермом є восьминіг. У поліції трапляються легковірні люди, та тільки не в міській поліції Лондона. У МПЛ служили найсуворіші, найцинічніші, найпрактичніші і найупертіші у своїй приземленості копи всієї Британії. Щоб спантеличити копа з МПЛ, треба дуже постаратися. Треба показати, наприклад, величезний роздоббаний автомобіль, що не просто горить, а охоплений полум'ям цілковито, не наче вогняна куля, тільки не сферичної, а видовженої форми, як лимон. Палаючий, ревучий, моторошний пекельний лимон, за кермом якого божевільний у чорних окулярах шкіриться, серед язиків полум'я іншить просто на тебе 150 км на годину, а слідом клубочиться чорний густий дим, і слива перещить, і вітер приймає до кісток. Таке, кого завгодно спонтеличить. У кар'єрі було тихо і мирно, бо це було око бурі. Над їхніми головами грім, здавалося, розривав світ навпіл. «Я чекаю ще на кількох друзів», – повторив Адам. «Скоро вони приїдуть, і ми почнемо». Пес завив. Це було вже не завивання вовка-самітника, а тривожне скавичання маленького песика в біді. Пепер тихенько сиділа, втупивши погляд в коліна. Здається, про щось замислилася. Нарешті вона підняла голову і поглянула Адамові просто в порожні сірі очі. «А тобі яка частина лишиться, Адаме?» Звуки бурі раз обернулася цілковитою тишею. «Що?» «Ну, ти ж поділив світ, і всім нам дісталося по шматочку». «А що лишиться тобі?» Тише як найтонше лезо, гостре і загрозливе. «Ага, ти нам так і не сказав. Що лишиться тобі?» – піддакнув Брайан. «Пепер права», – сказав Венслідейл. «Якщо ми розберемо між собою всі ці країни, то тобі фактично нічого не залишиться». Адам розкрив рота і знову його закрив. Тобто. Що лишається тобі, Адаме? повторила пеппер. Адам витріщився на неї. Пес припинив вити і втупився у хазяїна пронизливим і глибоким поглядом дворняшки Мені? Тиша тягнулася вічність, наче чорна діра всмоктала у себе всі навколишні звуки одразу. Але ж. У мене лишиться Татфілд, сказав нарешті Адам. За ним уважно стежили три пари дитячих очей, а, а ще нижній Татфілд і Нортон і Нортонські ліси. Діти не відводили від нього погляду. Адамів очі зупинилися на мить на кожному з їхніх облич. Та це ж все, що я коли-небудь хотів. Отці похитали головами. Вони можуть стати моїми, якщо я забажаю». В його голосі бронів похмурий виклик, а у виклиці несподівано чулися нотки сумніву. «І я зроблю їх кращими. З кращими деревами для лазання, кращими ставками, кращими...» Він замовк. «Так не можна», – рішуче заперечив Фенслідейл. «Це тобі не як Америка і всі ці інші місця. Татфілд по-справжньому справжній. І взагалі... Він належить усім нам. «І кращим ти його не зробиш», – сказав Брайан. «Навіть якби зміг, ми усі б це помітили», – відгукнулася Пеппер. «А, якщо ви за це переймаєтесь, то не варто!» В голос Адама повернулася безтурботність. «Адже ви все одно робитимете, що я забажаю!» Він замовк навільши жахливим словам, який щойно вилетіли з його власного рота – Оці повільно позаткували від нього геть. Пес накрив морду лапами. Вираз Адамового обличчя ніби відобразив занепади всіх імперій в історії людства одночасно. «Ні!» – хрипко крикнув він. «Ні! Зупиніться! Я вам наказую!» Оці заклякли. Очі Адама розширилися. «Ні! Я не те мав на увазі!» Почав він. «Ми ж друзі!» Його тіло здригнулося, голова відкинулася назад. Хлопчик випростав руки до неба і стиснув долоні у кулаки. Обличчя скривилося, а крийдяна підлога тріснула під його кросівками. З рота вилетів крик, що не міг, не мусив зародитися у горлі простого смертного». Крик кулою з кар'єру, злився у шторм і почав викручувати хмари у нові моторошні форми. Крик не замовкав. Він облетів увесь всесвіт, який, до речі, набагато менший, ніж вважають фізики, і розбився у божественні сфери. У ньому звучав біль утрати і лунав він довго-довго, аж раптом затих, наче пісок, що весь висипився крізь пальці». Адам опустив голову і розплющив очі. Щоб раніше не стояло на тому місці, тепер у кар'єрі стояв Адам Янг. Трохи обізнаніший Адам Янг, ніж раніше, але все одно він. Можливо, це був навіть справжніший Адам Янг, ніж будь-коли. Страхітлива тиша кар'єра змінилася звичною і привітною тишею, що була всього лише відсутністю звуків. Оці притислися до крадяної стіни, не відриваючи від Адама очей. «Все добре», – тихо звався хлопчик. «Пеппер?» «Венслі?» «Брайане?» «Ходіть сюди». «Все гаразд, уже все добре. Я тепер все знаю, і ви мусите мені допомогти». «Інакше це все станеться. Справді станеться. Це все станеться, якщо тільки ми цьому не завадимо». В жасміновому котеджі гуділи, тріщали і поливали Ньюта водою кольору хакі І ще ця вода була холодною Це був, певно, найхолодніший холодний душ в усьому Ньютовому житті Він мало допоміг Оце багряне небо Почав Ньют, повернувшись в кімнату Почувався він так, ніби потроху з зглузду Опів на п'яту вечора У серпні «Це що означає? Що про це кажуть прикмети? Ну, тобто, якщо багряна зірниця надвечір, час моряку веселитися, чи то веселитиметься оператор комп'ютера на супертанкері, чи це час пастуху веселитись, Постійно плутаю». Анатема зміряла поглядом його зачіску. Душ не вимив штукатурку. Він її просто намочив і розмазав її так, ніби у нюда на голові була біла пухнаста шапка». «Оце ти, певно, сильно стукнувся...» «Ні, це я вдарився головою об стінку, ну, розумієш, коли ти, ну...» «Так...» Анатема зацікавлено визирнула у розбите вікно. «А ти сказав би, що небо криваве. Це важливо?» «Та ні, не сказав би», – відповів Ньюти з жалом, полишаючи попередню тему. «Не зовсім криваве. Розовіше...» Можливо, буря здійняла багато куряви. А надма вже рилася в картотеці ґрунтовних і вичерпних пророцтв. «Що шукаєш?» «Я хочу знайти послання, Я досі не...» «Гадаю, можеш це облишати», – заявив Ньюд. «Я знаю, що написано в кінці 3477. Я це зрозумів, коли...» «І що ж ти там таке знаєш?» «Я бачив дорогою сюди». І не кидайся так на мене, голова тріщить. Я знаю те, що я бачив. Напис кола цієї твоєї авіабази. Миро там ні до чого, там написано «Мир – наша професія». Вони дуже полюбляють вивішувати такі гасла біля своїх баз. На «Стратегічне командування ВВС, ескадрілія 8657745». Ревучі сині демони «Мир – наша професія». Всяке таке. Ньют обхопив руками голову. Від хорошого настрою не лишилося й сліду. І якщо твоя Агнеса має рацію, то просто зараз якийсь божевільний там ладнає ці ракети до пуску і відгвинчує пускові вікна. Чи як там вони називаються? Я впевнена, що нічого такого там не відбувається. Впевнена? Та я стільки фільмів з таким дивився. Назви мені хоч одну причину, чому там таке не відбувається. Там немає бомб. «І ракет. Тут всі це знають. Але це авіабаза з літаками і посадковими смугами. Це транспортні літаки. Все начиннє у них – телекомунікації, радіоапаратура. Абсолютно нічого небезпечного. Ньют витріщився на неї. Погляньмо на Кроулі, що мчить 180 км на годину трасою М-40 у Оксфордшир. Навіть цілеспрямово побіжний погляд виявить низку дивних деталей у його вигляді. Наприклад, стиснута щелепа або приглушена червона сяєва з-під його окулярів, або автомобіль. З автомобілем точно щось було не так. Кроулі почав свою мандрівку на Бентлі – і провалитися йому в пекло, якщо він не закінчить мандрівку на тому самому Бентлі. Але навіть такі схибнуті на машинах люди, які мають власну пару круглих автомобільних окулярів, не впізнали в цьому засобі пересування вінтажний Бентлі. Уже не впізнали б. Вони зараз не стали б стверджувати, що це був Бентлі. Вони вагалися б з відповіддю на запитання, чи він взагалі, коли-небудь, був автомобілем. Почнімо з того, що на ньому геть не лишилося фарби. Він досі був чорний, у тих місцях, де не був бронатної ржавий, але це був обвуглений чорний. Автомобіль супроводжувала власна полум'яна куля, ніби космічний апарат, що повертається в атмосферу планети. До країв коліс пропікся тонкий шар розплавленої гуми. Проте ободи коліс досі дивовижним чином висіли на покриттям дороги, так що підвізка жодної різниці не відчувала. Бентлі мусив розвалитися ще багато миль тому. Саме через зусилля, яке втримувало його цілісність, Кроулі мусив щепити щелепу. А через біопросторову віддачу його очі світилися червоним. А на додачу ще треба було пам'ятати, що дихати в цій машині не можна. Востаннє Кроулі так почувався у 14 столітті. Атмосфера в кар'єрі стала приязнішою, але напруга відчувалася досі. Ви мусите допомогти мені з цим розібратися, сказав Адам. Люди не можуть вже тисячі років з усім цим розібратися, але ми маємо розібратися зараз. Отці з готовністю закивали головами. Розумієте, справа в тому, це якийсь із... ну от масний Джонсон, наприклад. Отці кивнули. Вони всі добре знали масного Джонсона і членів його іншої банди Нижнього Татфілда. Ці діти були старшими і не особливо товариськими. І тижні не проходило, щоб оті з ними не поцапалися. «Так от, ми ж завжди їх перемагаємо, так?» «Майже завжди», – підтвердив Фенслі Дейл. «Так, майже завжди», – виправився Адам і… «Ну, більш ніж у половині випадків», – ставила Пеппер. «Бо пам'ятаєте той випадок з вечіркою для старих у міському клубі, коли ми...» «Це не рахується», – обірвав її Адам. Їм перепало не менше, ніж нам. І взагалі, старим має подобатися звук дитячого сміху. Я про це десь читав, тож не розумію, чому нас мають виявити тільки за те, що нам дісталися якісь неправильні старі. Він задумався. «Так от...» «Ми кращі за них». «Та ми-то кращі!» – знову подала голос Пепер. «Тут ти правий, ми стопудово кращі, просто ми не завжди перемагаємо». «А от уявіть, – повільно промовив Адам, – уявіть, що ми могли б перемогти їх по-справжньому. Як, типу, вислати їх кудись чи щось подібне, щоб у Нижньому Татфілді не лишилося жодної банди, окрім нашої». «Як вам таке?» «Щоб вони, типу, померли?» – запитав Брайан. «Та ні, просто щоб їх більше не було». Оті замислилися. Масний Джонсон був частиною їхнього життя ще від як вони стали достатньо дорослими для битви на іграшкових паровозиках. Вони спробували уявити собі світ із пусткою у формі масного Джонсона». Брайан пошкрябив собі носа. «Як на мене, то без Масного буде дуже навіть класно. Пригадайте що він за мотив на мій день народження? Ще й мені потім засадисталося. «Ну, не знаю». Протягнула Пеппер. «Без Масного Джонсона і його банди буде вже не так цікаво. Ну подумайте, у нас із Масним та його Джонсонітами була купа пригод, а без них, певно, доведеться ще якусь банду знайти». Як на мене? подав голос Венслідейл. Якщо попитати дорослих Нижнього Татфілда, то вони відповіли б, що чудово обійдуться і без Джонсонітів, і без отих. Така думка спантеличила навіть Адама. А венслідейл незворушно продовжив Наприклад, старі з міського клубу, та Пікі, Але ж ми хороші. почав Брайан. Ну, гаразд, зрозумів, але я впевнений, що без нас тут було б зовсім не цікаво. Саме так, похмуро повів далі венслідейл, про це я й кажу. Місцеві жителі залюбки позбулися б і нас, і Джонсонітів. Ви лише послухайте, як вони весь час скаржаться, що ми тільки й катаємося на великих ескейтах їхніми тротуарами, що від нас купа шуму. Як чувак, у тій історичній книзі, «Чума на ваші дві руди?» Його монолог наткнувся на тишу. «Це та, з якою залізо роблять?» Нарешті озвався Брайан. За інших обставин, якщо у ті в настрої, така фраза переросла б у п'ятихвилинну дискусію. Зараз Адам відчував, що вони не мають для цього часу. «Тож ви хочете сказати...» Підсумував він своїм найавторитетнішим голосом, що хто б не переміг, оці чи Джонсоніти, нікому від того краще не стане. «Ага», – сказала Пеппер і додала, – «бо якби ми їх перемогли, то мусили б самі стати заклятими ворогами, типу я і Адам проти Брайана і Венслі. у кожного має бути свій масний Джонсон». «Ясно», – сказав Адам, – «так я й подумав». «Хто б не переміг, діла не буде. Саме так. Він перевів погляд на пса чи, радше, крізь пса». І «Як на мене, тут усе просто», – підсумував Венслі Дейл. «Не розумію, як до такого не можна було додуматися за кілька тисяч років». «Це все тому, що з цим намагалися розібратися лише чоловіки», – багатозначно промовила Пеппер. «Ну і чому ми маємо бути по різні боки?» Образився Венслідейл. «Бо треба», – відповіла Пепер. «Усі хоч у чомусь, будуть по різні боки», – здавалося Адам, досяг рішення. «Згода, але ж можна і власний бік створити. Ви краще йдіть і приженіть, велики, нам треба де з ким побалакати». Їхав моторолер Мадам Трейсі по Крауч-энд-Хай-стріт. Це був єдиний транспортний засіб, що рухався вулицею за куперною вкляклими на місці автівками, таксі та червоними двоповерховими автобусами. «Я ще ніколи не бачила таких заторів», – промовила Мадам Трейсі. «Цікаво, чи десь аварія». «Можливо», – відповіла Мадам Трейсі, а тоді… Пане Шадвеле, або ви обіймете мене обома руками, або впадете. Мій моторолер не розрахований двох. Трьох. пробурмотів Шадвел. Він тримався з за сидіння однією рукою так судомно, що аж побіліли кістачки пальців, в іншій він стискав гармобій. Шадвеле я двічі запрошувати не буду. Тоді мусиш зупинитись, щоб я свою гармату приладив як слід. Зв'язався Шадвал. Мадам Трейсі пирснула, але потім з'їхала на узбіччя і зупинила мотор. Шадвал змінив позу і неохоче обхопив супутницю обома руками. Громобій був затиснутий між ними, неначе, оберігаючи пристойність. Вони мовчки їхали під дощем і ще 10 хвилин. І мадам Трейсі обережно об'їжджала машини та автобуси. А раптом вона усвідомила, що її погляд сам собою опускається на спідометр. Безнадійна справа, подумала вона, адже він зламався 1974 року та й до того не дуже добре працював. "Подромая, моя, а скажіть, як швидко ми їдемо?» «А що?» «Я просто маю підозру, що пішки ми рухалася б швидше. Ну, якщо я одна, то максимальна швидкість була б кілометрів 25, «Але з паном Шадвелом має бути... 6-8 км на годину. Перебила вона сама себе. Напевно». Ззаду почулися кахикання і прокурений голос. «А чи не могла б ти жінку не гнати так швидко на цій бісовій тарантайці?» Шадвел, звісно, щиро і ненастанно ненавидів увесь пекельний пантеон – але на особливо пекучу його ненависть заслуговували демони швидкості. «У такому разі, – продовжив Рафаїл, ми дістанемося до Татвілда трохи менше, ніж за 10 годин». Мадам Трейсі трохи помовчала, а тоді запитала, «А як далеко той Татвілду взагалі?» «60 кілометрів. Ох!» Відповіла мадам Трейсі, яка одного разу відправилася в мандрівку аж до Фінчлі, що розташований за кілька миль від її дому, в гості до племінниці. Але відтоді їздила туди автобусами, бо дорогою назад моторолер видавав дивні звуки. «Якщо хочемо прибути туди вчасно, маємо їхати мінімум 70. Сержанта Шадвеле, тримайтеся дуже міцно!» Ореол блакитного сяєва огорнув моторолер та його наїздників. Рушивши, вони залишали слід із власних контурів, ніби після образ. Моторолер незграбно здійнявся у повітря без усякої видимої опори і завис на висоті у півтора метри, похитуючись. «Не дивіться вниз, сажант Дешадвале!» – наказав Азерифаїл сказав Шадвелл на посірілому лобі якого виступили краплини поту. Він міцно по повіки і намагався не дивитись взагалі нікуди. Ну що ж, поїхали! Кожне дороге науково-фантастичне кіно повинно містити момент, коли гігантський корабель розміром із Нью-Йорк раптово прискорюється до швидкості світла. Спершу чутно треньк. Ніби вібрує дерев'яна лінійка, притиснута до краю стола. Потім з'являються сліпучо білі бики, а потім раптово усі зорі розмазуються по екрану тоненькими рисками, і корабель зникає. Цього разу все саме так і відбулося, тільки замість 30 кілометрового космічного корабля засобом пересування став сіробілий моторолер двадцятилітньої давності, і ось цього переломлення світла на райдугу не було. І моторолер, певно, розігнався не більш ніж до 300 км на годину. І замість цього високотехнологічного дзіджання в діапазоні кількох октав звуковий ефект був просто… Шух. В усьому іншому це мало точно такий самий вигляд. До точки перетину траси М40 на Оксфордшир і колишньої М25, тепер кільця навіки застиглого крику, прибувало все більше і більше поліції. Півгодини тому розлом перетнув Кроулі, і відтоді їхня кількість подвоїлася. З боку М40. А з Лондона все одно ніхто не міг виїхати. Окрім поліції, до точки перетину прибуло ще близько двох сотень людей, які роздивлялися М25 у біноклі. Тут були представники та представниці армії її королівської величності, саперних загонів, МІ-5, МІ-6, секретного підрозділу та ЦРУ, а також продавець-перепічок. Усі були змерзлі, мокрі, спантеличені і дратівливі за винятком одного поліціянта, який був змерзлим, мокрим, спантеличеним, дратівливим і задовбаним. «Слухайте, не хочете, то не вірте!» Зітхнув він. «Я просто розповідаю, що бачив. Стара тачка, Роллс чи Бентлі, така вінтажна цяця. От вона перетнула цей міст. Один з високопосадовців інженерних військ перебив його. Неможливо. Згідно з нашими вимірами, температура над М-25 трошки перевищує 700 градусів за шкалою Цельсія. Або мінус 140 градусів», – додав його ад'ютант. Або 140 градусів нижче нуля, — продовжив військовий інженер. Існують певні розбіжності у вимірах, хоча, гадаю, їх можна пояснити технічною несправністю. Ніякої розбіжності. Просто на Землі не існувало такого термометра, який можна було переконати показувати одночасно 700 градусів Цельсія і мінус 40 градусів Цельсія. Саме така температура і була над трасою. Але факт залишається фактом. Якщо ми пошлемо над М-25 в гвинтокрил, то отримаємо гвинтокрил Макнагетс. А ви стверджуєте, що якийсь старовинний автомобіль перетнув її неушкодженим? Я не сказав «неушкодженим». Виправився поліціян, який вже майже вирішив послати поліцію далеченько і долучитися до бізнесу свого брата, що саме звільнився з компанії постачання електроенергії і купив птахоферму. Вона зайнялася вогнем і їхала далі. «І ви справді вважаєте, що ми повіримо?» Почав іще хтось. Високий, докучливий, дивний і моторошний звук – Ніби в унісон грає тисяча скляних гармонік, але кожна трохи фальшивить по-своєму. Ніби самі молекули і повітря здригаються від болю. А ще... Що? Це пропливло над їхніми головами на висоті 15 метрів. Насичено синій ореол, що переходить у червоний по краях, довкола маленького білого моторолера. За кермом мотирила раз жіночка з середнього віку в рожевому шоломі. До неї притулився незенький чоловічок у пальто і кислотно-зеленому шоломі. Вони були надто високо, щоб знизу могли розглядяти його міцно заплющені очі, та вони були заплющені дуже міцно. Жіночка щось кричала, а саме... «Джеронімо!» Ньют завжди наголошував, що одна з перва хвасабі – те, що ніхто не помітить, побита вона чи ні. Йому доводилося постійно звертати на узбіччя, бо дорогу перегороджували скинуті на землю гілки. «Через тебе я картотеку впустила!» Машина повернулася на дорогу. Голос з-під бардачка заявив. «Низький тискомастіля!» Вони всі були впорядковані. Як їх тепер сортувати? простогнала Анатема. А тобі не треба. Просто убери одну. Будь-яку. Все одно. Що значить «усе одно»? Якщо Агнеса має рацію і ми робимо все те, що вона передбачила, то вона знає, яку ти картку зараз візьмеш. Логічно. Маячня. Справді, «Слухай, ти зараз тут зі мною лише тому, що вона це передбачила. А чи думала ти, що ти скажеш полковнику, якщо нам дадуть з ним поговорити, а нам не дадуть?» «Якщо ми пояснемо...» «Слухай, я на таких місцях знаюся». Охоронці розміром як дуби такого ж розуму, мають білі шоломи і справжню зброю, яка стріляє справжніми кулями зі справжнього свинцю. І ці кулі справді можуть прошути тебе на виліт, зрикошетити і пролетіти крізь ту саму дірку назад швидше, ніж ти скажеш. Вибачте, пане, у нас є докази, що скоро має початися третя світова і почнеться вона тут». А ще у них є серйозні чоловіки в темних костюмах з випуклостями під пахвами, що поведуть тебе в маленьку кімнату без вікон і розпитуватимуть, чи ти бува незнайома з… чи не входиш у… чи не входила коли-небудь раніше у підпільну терористичну організацію на кшталт будь-якої політичної партії Великої Британії. І ще… ми майже приїхали. Ну от, я ж казав, тут шлагбаум і колючий дріт. І певно ще й собаки, які на обід жруть людей. «По-моєму, ти надто перезбуджений», – тихо сказала Анатема, підбираючи останні картки з підлоги машини. «Перезбуджений! Дідько, я просто дуже спокійно хвилююся, що в мене хтось може пристрелити!» Я впевнена, Агнеса попередила б, якби когось із нас підстрелили. Їй таке добре вдається. Вона почала несвідомо тасувати картки. «А, то знаєш...» Продовжувала вона, зрізавши колоду, і вклавши одну половинку в іншу. Я читала, що десь є секта, члени якої вірять, ніби комп'ютерами користуються диявол. Вони стверджують, що Армагеддон прийде, бо Антихрист знається на комп'ютерах. І що про це написано в об'явленні. Стається, це було в якійсь газеті. Дейлі Мейл. Рубрика «Листи з Америки». 3 серпня. Одразу після статті про жінку з міста Вормс, штат Небраска, що навчила свою качку грати на акордеоні. Ага, відповіла Анадама, розкладаючи картки на колінах лицевим боком униз. Отже, комп'ютерами користується диявол. Оце без проблем можна повірити, думав Нют. Хтось же має користуватися комп'ютерами, і це точно був не він. Машина зупинилася. Авіабаза мала побитий вигляд. Ураган повалив кілька великих дерев коло воріт, і якісь люди з екскаватором намагалися їх відсунути. Охоронець байдуже спостерігав за цією метушнею, але потім повернувся і кинув крижаний погляд на машину. «Отже», – сказав Ньют, – «вибирай картку». «3001. За орлиним гніздом». «Ясінь великий поставь!» «І це все?» «Так, ми завжди вважали, що це пов'язано з російською революцією. Їдь далі по дорозі і поверніть ліворуч». Вони звернули на вузьку алею. Ліворуч від них тяглася огорожа авіабази. «Припаркуйся тут. Тут часто бувають машини, тому ніхто не зверне уваги». «А що це за місце?» Місцева алея закоханих. І це тому тут гумова бруківка? Вони пройшли сотню метрів уздовж живоплоту і побачили дерево. Агнеса мала рацію. Тут чудове місце, щоб поставити велик. Ясень упав і проламав огорожу. На дереві сидів охоронець і курив. Він був чорношкірий. Ньют завжди почувався винним у присутності чорношкірих американців. Про всяк випадок. А раптом його звинуватить у 200-літній історії роботоргівлі. Охоронець підвівся, коли їх побачив, і розслабився, коли вони наблизилися. «О, привіт, Анатемо!» – сказав він. «Привіт, Джордже. Страшна буря, правда?» «Та не кажи!» «Вони пройшли далі!» Охоронець дивився йому слід». Ти його знаєш? запитав Ньюдес напускною байдужістю. Так, звісно, іноді вони приходять у пап. Приємні спілкування. А він у нас вистрелить, якщо ми пройдемо повз. Ну, він може погрозливо спрямувати на нас пістолет. Мені цього досить. І що ж ми тепер будемо робити? Ну, Агнеса точно щось знала. Я пропоную просто почекати. Вітер вщух, і тепер тут не так противно. «Стара добра Гнеса», – зітхнув Ньют, кидаючи погляд на скупчення хмар на добрі.